نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احل من اللساني يفقه قولي نرلسام سپارا و قول الذين لا يرجون لقاءنا لو لا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعاتوا اطوان كبيرة كم خلق شمقتة پیشك دو فكر نلری اهوئي وي فرشته مقتة اول نراليگ لكيگي یا بیا د هر هر ور او په خپل جوړونو کې او د هغدا اوتل په خپل سر کې شاکه په کم ورځ شي دوی فرښتې وي نه نو هغه د مجرمانو د لپاره څه د خوشاله ورځ نه وي چې به اوه ای خدایا پنا غوړو پنا او د دوی چې څه عملونه دي هغه مونږ د دوړو په شان دنیا کې د دوی کړي لوی لوی عملونه به هم د قیامت په ورځ دړه یا یری شي چې د هغه به هیڅ نتیجه ځکه چې دنیا کې د تکبر په وجا حق دروغ وګڼلو بس کم خلک چې د جنت مستحق دي او به په دغه ورځ په خزا یو او دغرمې تیولو د پاره به خزې عامومي په دغه ورځ په 11 ورېز اخګاره شي چې اسمان بشلې او کټارونه کټارونه فرشتي و را کوځ کړي شي په دغه ورځ وه حقیقی بچای صرف د رحمان وی ټول د روغ معبود او دا ټول بوتان به ختم شي هیر بکړې شي حقیقی بچا د ټول مخ ته براشي حقیقی بچا با, با اغه وخت پهل پوره قدرت او پوره جلوې سره د خلکو ترمنځ فیصله کوي وکانه یوما علی الکافرین عسیره او اغه ود د پاره ډیره سخت ورځ وی و یوم یات ذلیل مولای ی دی یقول یا لیت نتخذتم الرسول سبیلا ظالم سړی با خپل لاسونه چي او وای با افسوس چماده رسول مرګرتیا کړی وای هاي زمو بد نصیب افسوس چم ما فلانی سړی مرګری کړی نوی زغه بیلار کړم او هغه نسیت مې اون نه منلو کم چمات راغلو او د انسان په حق کې شیطان ډیر بے وفا او ختو دا هي ډیر اهم آیات کده چې د قیامت ورځ یوم الحسرت ورته ویل شو دی د حسرتونو ورځ بوي او انسان به په قسم کیسه زینو حسرت کوي هغه کې خو یوسه د دې چې انسان به په دې سي حسرت کوي چې کاش کومه د رسول مرګرتیا کړوې د رسول خبره مې منلوي دغه اتات مې کړوې دغه مدد مې کړوې دغه مرګري شوې او دو مسرت به په دې خبره کوي چې کاش فلانه سړی مې مرګره کړنوي انسان به په دې خبره پریشانی ظاهري دا همسره د حسرت خبره دا چې انسان په خپل دوستانو ادموي او شرمنده دي وي او ولې چې دنیا کې انسان هم د خپل مرګ لري په دینوي نبی صلی الله علیه و هم دا خبره کړیده چې انسان د خپل مرګ لري په دینوي بس اغه قتل پکار دی چې اغه جاسره مرګتیا کوي دا د خپل مرګو اجمای شوکی ولی چې انسان هم دا غمني او به خیالای کې ان کونشسلی غیر محسوس طریقے سره انسان هم دا غو په نقش قدم روان وی تاسو د خمرګری مثال دا سره کړیده چې لکه د خوشبو خرسولو والا وی څنګه چې یو خوشبوې خرصولو والا سره کې که چې خوشبوې ته نه وا نمخلې کستا سو بدن پوره نوي لګیدل هم خو چې هغه خرسي چې هغه د اتر بوتل کولا وشي تا نو تاسو له بخوشبوې رازي بل طرفه د خراب مرګي مثال د بتای والا سره ور کړل چې یو کس بتای لګول وی هره بل کړی وی هغه سره نږدې کې نه لږې ودرل درځي ته وګب شپکه نو مسلسل بلږي ته لدرځي مخ بدرل تورې جامې بدرل تورې نو د حقیقت چې د احمد پورسوا مرګري د مرګري دشمن شي الا خلاء يوم اذن بعضهم لبعد نادوا الا المتقين ده متقي خلقنا الوه با طول خلق دیوبل دشمنان شي په یوبل وی الزام لګی طول په یوبل توي چتازه گمراه کړي وم اغه په وای معنا تازه گمراه کړي وم. وم نن مونږ له هر یو کس دی دی برکه فکر کول پکار دي چې زمونږ ورګری سوق دي که مخ خلقو سرم ناشته ولاړه ده ضرور به د اوی سوچ د هوی خبرې یوبل سرملاویږي ځکه چې مرګرټیا وم اغه ځکه کیږي کی چې ذهني خیالات دې د که انسان د مرګرتیا په مملکه احتیاط کوي نو ډېر مسلې به اسانه شي یو سړی چې لاله القدر ورته نصیب شو نو غوي چې صرف دا دعا او کړه چې خدای ما له مرګ لري راک خلکو ورته ویل چې خپل وخت ضایع کړه دومره مخموکه ده خراب کړه داس داس دغه څه خبره و هغه ویل چې او چې انسان د خپل مرګري په دینوي کما ته یو نیک مرګرې ملو شي کيو خو انسان مې مرګري شي نو ما ته به نه کېلا رسانشي او کدی نک پلار روان شمه مزما انجام بهوم ان شاء الله خوشي او قیامت پورز یعنی نصرف صرف په دنیا کې د قیامت پورز هم المرء ما من احب انسان بهم اغلب اوچتي کی چا سره چی محبت لري نو زکه خمر صرف دنیا کې نه چلاته دنس د کوي بلکې اخرت کې هم انسان له خیر وجه جوړيږي په دې موضوع یو کسټ دی دوستی په نوم چې دا موضوع په کې آیات او احاديث په ذریعہ واضحه کړی شوی دی یا وای لته هاي زما به نسبه لم اتخذ فلانا خلیل افسوس چې ما فلانی سره دوست کړي نه ولې لخت ادلنیان ذکر اګه ذکر نه وړم ګمراه کړم غلط کړم اغه څه د الله خبر او ورته نه پرې خوم د الله کتاب لستو نه پرې خوم الله تعالی تررفته راتلو نه بعد خوم بعده اځهانی رسد اغه نه چې ذکر ما ته راغلو او دا حقیقت چې ذکر او دا کتاب خوممږي ډیرو خلکو سرشته خوआम تر دلسوغه مونږ سره ول نهشته ځکه چې ډیر وخت زموږ د مرګر په غبشه په ټلیفون په میلم ملاقات په اخو دي خواتلو راتلو کې تیر شي سروغ مونږ له خپل ضرورتو پوره کولو او لوي سروغ د بچو د کوروالو د خاندانوالو حاجتونو پوره کول کې تیر شي او په وخت مرګر سره تیر شي کومرګری خو نو اوی سره تیر کړي وخت زموږ په نیک عمل د زیاتیا سبب شي خو که اوی خراب وي نو زموږه کم وخت چې الله ته نزدیکی دوه اوغه مرګر په وجه لريوالی کې بدل شي وکان شیطان لیل انسان خدولا و دا انسان پا حقی شیطان دے بی وفا او خدو وقال الرسول و رسول وویچه یا ربی ایسا ماربا ان قومی زماد قوم خلکو اتخذو هذا القرآن محجورا د دے قرآن نا ایو وطو کا د کردوا دا محجور یو معنی حجر ندا پری خودل یعنی چې اغای ترکرد دے دے طرفتے توجو ندا کرد و دا محجور بلا معنی که حجر نا اخلی نو مطلب دے بے هدا خبره. یعنی اویذ قران بارکه د کتاب بارکه فضل خبر وکړي رنگ رنگ غلط خبره اوس ګوري مونږه دا غوړو چې قیامت پر ورځ پیغمبر زموږ حق کی سفارش وکړي خو پیغمبر سفارش اغلې کای چې څوک د الله د کتاب مرګریوي د رسول مرګر دیا کای ځکه چې قیامت پر ورځ انسان انسان پدې هم مفصوز کای چې کاش ما د رسول مرګر دیا کړو او دویم دا چې ک انسان ذکر کری یعنی خاص طور د ذکر په زیدل تخکار او ساده لفظ چې ک انسان قران فړی او الٹا هغه کې نوځ نقص روباسی یا ته اعتراض کوي یا ور پوره غلط خبر جوړي یا دا اووی خو د 1400 سوکال مخکنی کتاب دی یا اساطیر الاولین دی نه داسبه د پیغمبر شفات څنګه ملایي بلکې پیغمبر خو به الټه داسبه بند خلاف کوي ور کوي چې الله د 19 اوت پوسټیو کا چې دستا کتاب سره د ظلم کولو او کذالک جانا لكل نبی ادو من المجرمین ا نبی صلی الله علیه وسلم موږ خو دغه مجرمان خلق د هر نبی دشمنان کړي دي بیانی پیغمبر راشی نشکم مجرم خلق دی او پختوله دا خلاف شي چکم خلق خیر او خوال لري او خیر زر او پیجني او فوري نه قبول کي خو چکم خلکو کي خیر نوي او وي کولو کوله پځي الته دشمنان شي وکفا بربك هاديون و نشر او تا دلار خولو د پاره اوستا سره د امداد کولو د پاره است رب کافي دي وقال الذين كثروا لولا نزل عليه القران جمله واحده ده هکرم نکير خلق وي په دې ټول قران په يو وخت کې ولې نازل شو یني تومره کال په ولې تیر شو پرات لوکه الله تعالی تاسو ګران نه کتاب به جوړ کړي وو او یو پیغمبر لبه ور کړي وو تاسو ته تا پته ده چې قرانه پاک تقریبا په 23 کال کې نازل شویده او منکرینو دین شوشه جوړ کړ او د قران خلافی یو حجد جوړ کړو یو وټو کيته نه جوړ کړ چې دا الله کتاب نه د انسان کتاب ده که الله کتاب و نو هغه خو په دې چې ټوله په یو وخت نازل کړي خلا فرمای تاسود د حکمت حکمتمند ځان پوي کئ ما له هیڅ قرانه نو چټول کتاب می پيوازل نازل کړي وي داسولې اون شو قزالیکا دا پدي وجه لنثبت به فوادک ورتلناه ترتیلا لګلګ راغی چې دا مونږه استه په ذهن کې خکینو او د دې غرض پر مونږه د په ترتیب سره حصے حصے کړي دي اوس تاسو ثابت قدم اوساتو لنثبت به فوادک ورتلناه ترتیلا او مونږ دا لګلګ نازل کړو ترتیب سره ترتیل سره د بیل بیل چوس شکلم ورکړو ولا تونونه که بمثل الالا جنا کبلحق و احسنه تفسیره او په دا فده هموه چې کله هوی تاته تا یوه نووي خبره وړي یا ستاننه سنااشنا ته نو په وقت باندې دا هغوی ټیک جواب موږ تاته درکوو او په خطرا خبره وااضهکو یعنیقررانې پاک رف د اعلم کتاب نهوو دا خده تربیت کتاب هموو نو چې چرتبا مسلمانانو تاسه مشکلات راغله چرته چې به ساسو سلولو وسلمته د منافکنو او منکرو د سوالونونه سپریشانانی کې ده. چې چرته به حوجتबाजी کوله چې چرته به الزامونه لگول نو الله تعالی به قرآن کې د اغېده هلته 파 په جواب کې آیات نازل کړه او داوی اسلامي وکړه او دا چې به حضور صلی الله علیه و سلم ته هم تسلی وشو د اهل ایمان به هم ژړل وي او یو یو آیت بازړي رورو جذب کوي ته کم خلق چې به دوزخ ته پر مخ ورغړزول کیږي داوی د سوچ طریقا ډیره خراب ده او داوی لاره د حد نزياده غلطه ده ولقد اتینا موسي کتاب او جالنا ما اخوه هارون وزیره موم صالح کتاب ورکړو او دا غسرم د غرور دمددګار په تور اولیګلو او ورتم اوویل چې دوه اړخ قوم ته ورشي چې هغه زموږ آیتونه دروغه کړلې دي اخر دا چې هغه خلک مونږه تبا کړل دا وسه نو د قوم شو کله چې هغه رسولان ته روح اوګړل مونږه هغه ډوب کړل او د ټوله دنیا د خلکو لپاره د عبرت نخ اوګرځول او د دې ظالمانو لپاره یادرناک عذاب مونږه تیار ساتل دي د او سمود او اصحاب الرص او د مېنځنو پیړو ډېر خلک تبا شو په اووی کې هر یو مونږه اواله تباشه و خلکو په مثالونو سره خپو وکړو او اخردا چې هر یوم تبا او برباد کړو او په اغه کلی خو دوی تیر شي ودی چې بدترین باران به ورول شي وو امید ترته ترڅو ایدی خلکو به دغه کلی حال نه ویل لدی خبره دادا چې دوی د مرګ نه رستو د دوپاره ژوند کېدو امید نه لري دا خلک چې کله تا او ویني نو ټو در پوره کوي وای ایا دا سړی دی چې په حیثیت د رسول رعلی دله تاسو ګورئ چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم نزيات ریشونه امانتدار با اخلاق خشته وجي په هر لحاظ بهترین کس بل هیڅ څوک نه و د تاسو صلی الله علیه وسلم نشوا په مکه کې تاسو صلی الله علیه وسلم دی وی اسلی دن کې مرغله په شان وو خلک تاسو حیثیت او حقیقت پیجن دو خو چې څنګه تاسو د نبوت دا و او کړه نو خلکو ورپوره خندا شو او روکړه چې خدای هغه چې رسالت پیراغله دی رسول جوړ کړي دی خبره ده چې څوک نه منل وای غنه منی او سہجت ورله جوړ کړي د خو بمونګه ګمرا کړي وي او د خپل معبودانو نه بي اړولوي کومګه په کلک ولاړ نه وي نو دا عقیدت خوېړوندو په کوم ځای وي کلکو د غي دلیل خو هیڅ نه وو خدا صرف یو تاسووي چې خلک د حق قبول نه مني کوي تیر خدا هغه وخلر نه دی چې کله دوی عذاب او نو په خپل باور ته معلوم شي چې څوک په ګمراه کې لري تلیبو تا چیرې د سړی په حال غور کړي دي چې هغه د خپل نفس نه خپل خدا جوڑ کړي څنګه چې سې کې راضي بسغه کوي نبی صلی الله علیه و دي ما تحته زلله سما ایمن العلن یو بد مندونې اللهی تعالله آدمه اند عز اززه جله من هون ی تبا اسمان سمان لاندې دا لا نه سووا چې د سومره مع بودانو ادت ککیږي دیک د الله پنی د ټولونه بد ماب ا هغهخواشي نفسې چې د کم پوي کېږي یعنی د کای بوتان خو په خپل ځای چې انسان عبادت کوي خو خبره دا ده چې انسان د هر س نه زیات خو خپل زرم خ تټټ دی. خپل د زړه په مرزه چلیږي چې څو ورته خخکاری او مغه دین ګړي او مغه عبادت ګړي او مغه نیکي ګړي ومغه کې ټول له خپل خپل اندازې غشتل غواړي چې د نیکي تصور د خیر تصور د ثواب تصور د خخې نه خخې تصور چې هر سمغه قائم کړی وي داسې زبرکه هغه د الله تعالی د مرزه مطابق دی او کنا یا زمو اس د ځان نه جوړ کړي تصور دی د خپل سوچ یا د خپل خواهشات یا خپل سوچ کړي نقشه خپل ایديولوژي دی ن یاد لري چې خپل ذهننیسان سانچا خپل سوچ او خپل خیالونه خپله مري دا هر څخه الته پاتې شي چلله تعالله به واپس لاړ شو نو التبا صرف غه عمل کبلېږي چې کم دغه د رضاوي دغه ات او فرما برداریي کوي نو دې د پاره مونږله خپل سوچ ددې کتاب مطابق بدلول دی دا کتاب خو نه بدلږي خو خپل طرف نه دد معې تاویلونو سره بدلو او خپل له تلی وررکو نه حقیت کې بهه فاده نه کېږي او داسیز هم د کولو واللهه کې نقصان دی یا ساده دل دي چې کني په دوی اکثر خلک خبر او اوپیږي دوی خو د زناویرو په شان دي بلکې د هوینو هم ذات نه پوهدي ځکه چې کم بنده باندي دغه د نفس خوښی ذات شي هغه بیا په حقیقت په یولو باندي هم نه پوهيږي مثلا تاسو ګوري چې بعض وخت څوک د یو خاص محبت کې اختشی سړي یو خاص انسان په محبت کې انخلی. وسکله په غدا سسترګه پټ شي baseX وخت چې د هغه خلاف یو لفظ اورېدل نه غوړي مثلا زمونږ یو کم عمر ورډ پخپل کلاس کې یا بل چا سره داسې په دوستۍ کې شي او د جن مرگ مسئله ته نه جوړکي مورپلر شنه نصیحت ورته کوي چې ګوره داستا کابل قابل نه دي ستا جوړ صحیح نه دي ته بل ته خوشاله نه خو دغه عقل کې هیڅ خبره ناراضي هغه وي چې کم سوچ کوو کم چې زمونږ د ژړخواهش او مرزي بس صرف دا صحیح حق ده او نور خبرې اس به کار خبرې دي د چا نسیت او د چا هم خبرې زړه ته انکریوزي ځکه چې دماغ کې څه نور سرناستي دا سه چې بنده هم وي یعنی دا خو صرف یو خاص محدود مثال دی چې په ژوند کې هم د یو خاص سیس په اڑوند اقیدت کې گرفتار شي دا بیا هم دغه حال وي بی. چې بیا نه اوري او نه بیا بیاغه د زناورو پشان جونتېری بلکې د غینهم هم لارو رکي نه د وران د تلو شی نه درسته تګورینه چې ستارب څنګه سوري خوري کچری هغه وختلې نه دا سوري به هميشه په یوز ولار پر خوده لوي مونږ انور په غوې دلیل جوړ کړو بیا چې څنګه انور اوچتهږي هغه سه مونږه دا سوري رو روخبل طرف ته راغوندو یعنی د ځمکې د گردش په وجا د ځمکې یو هیصه انور ته مخه مخوي او یو هیصه تیارو دا هم ځکه ممکن شਵੇ دا چې ځمکې گردش کوي ځمکې گردش نه او نور هم په یوز ولار وې نسبوږي یو طرف خو به طول زېده او بلکې به مکمل تیار او یخنیو فرمای تاسو چې ورنکه وای چې دا هرڅه کې څنګه دا ټول سوري جوړیږي ورانی کې څنګه د شپې او د ورځې دا چکر څنګه دي دا هرڅه د الله تعالی د قدرت نښه دي خو هم دا لازمه تاسو جوړک نه کینی او الله غزا ته چې شپې تاسو د پاره جامه او خوب ذریعہ د آرام او ورځې د پاسېدو وخت جوړکړو او الله آزاد دي چې د خپل رحمت ن وړان دي هواګانې د زیری په را لګي بیا د اسمانه پاکه او بنه ځلې دین سپته لګي چې د باران او په وي د پاره د دې چې ومړی علاقہ د دې پزریه ژوند کی او خپل مخلوق کې ډېر زناور او انسانانو باندې اوبوس کړي د هکر مونږه بار بار د دوی په مخ کې گو د پاره د دې چې دوی څه سبق حاصل کړي خو اکثر خلک د کفر او ناشکرۍ سوا د بل لاري د اختیارولو نه انکار کوي ولو شی نه لباس نه فی کل قريه النذيره کومږ غختل نو په هر کلی کې بم یو یو یو, یو رولواله روشت کړي وي یعنی په هر ځای هر کلی هر بستې کې بم یو یو پیغام بر نو انا بي صلى الله عليه وسلم کافرانو خبر هرگز ممنا او د قرآن په ذریعہ د غو سره خود زور جهاد کوا وجاهدهم به جهاد کبیره د به ا د زمیر قرآن طرف ته اشاره کوي قرآن په ذریعہ جهاد کبیر کول څنګه د سه هم چه د باطل او د حق کشمکه شروع شي د هه ابتدا د قرآن نگیږي یعنی جهاد سدي استرګل کوشش د سه کوشش په د کولو کوشش کوشش ولیکول او خاص طور هغه وخت کشي کله مخالفت راځي مخالفت کله راځي چې کله تاسو سکار شروع کوي مثال انتاسو کور کې پارهام ناشې نسوګ بساسو مخالفت کوي هیڅ ګرانه بدر تنپیخیږي یا بیا انسان ته مشکلات صف وخت پیدا کوي چې 14 وی او ترنا کول وړي نو دا د ځوانو سيزونه بسنګ کوي هم د قران په ذریعہ بکیږي د قران تعلیم عام کول او ته الله تعالی څه فرمای جهاد کبیر ورتوي لوی جهاد ورتوي ځکه چې یو معاشر کې چې به رهروي پریشانی د خلکو ترمنځ جنگونه جګړه فساد دا سيزونه وخت مې دي شي چ هغه وی کده الله تعالی صحیح رہنمائی راشي او ده الله تعالی ورکړی شوی رہنمائی دین ثانی د دی پاره په دې کتاب کې دا چې تاسو د دې علم عام کوی نورناکی کیږي او قدرتی خبره ده چې چر چرته تیار زیات وی الته ډېری ډوی بلول هوړي زیات محنت کو هوړي نو چې سمره ډېوی بلې نو هغه ټول کوشش جهادي کبیر شماريږي ورشرته چې کله تاسو ډو بلو وې نو بازوغه بدرته با سخت مخالفت هم مخته راځي دا غي په نتیجه کې به بندېزو نه هم راځي یعنی چې تاسو کله ریشا خبره کوئ نوغ د خلکو هم میشهڅ خوښنی ریشا خبره که د الله د طرف هم ځکه چېهغ که بعضې و د خلکو د آرام خلافسه خبرهوي د هوی د مرزه خلاف بعضې اوکات سفایده خلافی یا د هغوی د سبل سسیز خلافی نو انسان خپل ذات کې خپله فیدله ډیر هرستې او خاص اغ خلک چې د دنیا په محبت کې مکتلاوي اوهوی د هسیز نقصان شی بردشکله داس خلک اغ بنده دشمنګي چې کم هوی خصی طرفته رالي او بد سیزونو د پریخو وررتوي اچې دلته پنځ کم سيزونه نه خوخوي بعض وخت ام هغه دخل کو ډیر خوخوي دا بلکل هم همدا سده لکه چې ما شوم چړي سر لوبي کول هواري نو تاسو به څه کوي چې زه لګیا دي وی لوبي وکي دا څ ګوري بعض وخت ټي وي کې یا چرته بل چرته چې پتور جنگونه کیږي نو ما شومان دغه نقل کول هواري مثلا دا څ ګوري چې کورونو کې ما شومان چړي راغشتي وي او داس څه دراما کوي نو تاسو به هغه تپري دي چرېم نه خو هغه وخت هغه ته دا کار ډیر ضروری ښکاری چې هوې کوي هغه وخت سبله دنیا کې اووی نپویږي چې څو ورته وی چې چاړکی دا نو هغه دا هوی سه خیر خوادي او وی وی چې مونږ په مونږ ظلم کوي نو دا شان چې څوک خلک الله طرف ته راتلو د پاره وی چې دا چاړکی دا مربد کی دا, مر دا مکوا خود چړې سرلو په پوشوکه اووی خبره نوري لهدا هغه بل چبکول کوشش کوي کله شوشه جوړي کله الزامونه لګي پروپاګاندا کوي کله په خبره جوړي بعض وخت په زبانی خبرو او کله د کلم په ذریعہ او بعض وخت د تور په ذریعہ پرو دجهاد با کیچکمه طریقې دی اغه هرڅه رضاوې شوروې د قران نکېږي نبی صلی الله علیه و سلم چې سلويخ کال د مکه معاشره کې تیر کړي وو چې ورته چا سکنزل کړي وي کستا سو د سلويخ کالو تاریخ وکټې شي نو تاسو صلی الله علیه و سلم د مکه محبوب ترین انسان وو د هر چا د سرګستوري وو اغه د هلف الفزول والا معاهده چې کړي وو د خیر کارونه کې بتا سو شریک کړي د د جوړېدو په وخت کې چې د حجره اسود د نسکل موګه راغله اغه وخت تاسو کمه طریقه اختیار کړ د دینه پس معاشره کې تاسوعلی الله وعل وسلم نور هم قدر منشي تاسوع دېر د اوچت مقام او عزت او مرتبه و علاوه پهغه معاشره چې لسکاله قوم تاسو تا صادق او الامین ویل خلکو پی ځان قربان وله خو سه وجوشه چې سلويخ کاله پس خلکو ته او ویل اقرا بسم ربک الذی خلق او دا کتاب خلکو ته رسول شروع کړو نو خپل هم ور وران شو نزی ترین خپلوانې هم دشمنان شو داس ولی وشو دد کتاب وجه داسې ټولو هم بیاو سره شوي دي ټولو پیغمبرانو سره حضور هزور سر لا وسلم سره وش دی نه پس هم چېڅوک مشره ک دا کتاب وي کې دی نه شي چې صرف عزت ورته میلا شي لازمن ورته مخالفت را او د ټولو مخالفتونو او د ټولو مشکلاتو کې انسان قدم په قدم پ روان وي نو اصل کې هم داسديجهاهد همبی جهاددن ک كبيرره او بیا خاص طور دلته سویلله شویددي فلاتو تیل کافرین د کافرانو اتات باندې کې د هغه په مرزه باندې زی د الله اتات کول دي نو چې څوک د الله د اتات کوشش کوي لازمن به ورته مشکلات راځي ځکه چې جنت غټل دمر آسان ندی د جنت لار د مشکلاتو نتيریږي او یو خبره مونږ ټول لا بیا ساتل پکار دي چې کومه واقعی صحیح مانو کې د دین د خدمت اسکار کول غواړو نو اغه د پاره د دینه بل خلار نشته چې د کتاب د ټول مخلوق پورې اورسو یعنی نیکو واکې سده نیکه کارکول کول غواړي نو داسې طریقے سوچوکې داسې منصوبې جوړې کې داسې کوششونه وکړي چې خپل کم مقصد نه حاصل کړي چې دنیا کې هیڅ څوک داسې پاتې نشي چې دا ورته پاتې نه چې د اغرب هغه تاسو وي د الله ټول مخلوق ته د حق ولې نشته چې هغه ته پتو لګي چې زماره باندې سغوړي شته یې کنه حق کاغ هغه د هر ملکوي کده هر جبيوي کده کم رنگ هم وي او د کمې لکه هم وي د ټول حق ته چې حق ارشینه خبر اورسي خیر و او بهتري دي ورله اورسي دا ويزړه شفا او د رحمت دا پیغام اورسي د خوشخبری پیغام او د محبتونو پیغام دي ورته اورسي دا مانت 363 کې چې دا هر چاته رسیدل پکار دي نو دا وسلک ورکوټي کوشش سره کیږي نه دا جهادین کبیره سره بکيږي د دې لپاره په لوی پیمانه مهنت کول پکار دي او د دې لپاره ټولونه اول خبره نیت اراده سنجیدگی او بیا عدالت مدد دعا او بیا کوشش اورو کې انسان او چې بیا دی لاره کې هر څه مشکل راځي نو هغه برداشت کول او بیا بس روان شي او رواني د جنته رخيره وخت هر ځای پوري چې اور سه دو تر کوم چې د الله پیغمبر رسې شي نو قیامت پورې ویلو خوب شو چې یا الله زموږه طاقت کې چې سمروو زموږه وس کې چې سوو هغه مونږه او خپل وخت خپل مال خپل کوشش خپل ځان خپل خوښيونه ارمانونه یعنی زموږه جن د داس شي چې زموږه د ټولنه لوی او ارزو هم داس شي چیا الله ستا کلام چې زمای لاس کې امانت دي ستا مخلوق ته رسول کې د کامیاب شم نو چې دا خپل خواهش کو ن بیا وسوشي دماغوم کو لويشي د الله د طرف نه بدلله مدت راځي قسم قسم تدبیرونه په دماغ کې راځي سوچونه په راځي چې خدا س او کدا س او ک زه ک چې دا س چې د انسان کم څه خواهشي د انسان دړي او شوق شي یو ایم یا د یو مقصد شي نو هغه کې سوچي چې د انسان سوچ په ویخه په خوب په ناستا په ولاړه په تلو راتلو هر وخت دا سوچ کوي چې دا کار وسنګ کو څنګه هو تر صفه مند وهلو والا خلک اونې سم بچکم څنګه چې الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمای چې تاسو خلک په نیول نیول راکاګم چې ګوره اخوا مزه اخو ته جهنم دي خدای صلی الله عليه وسلم نه پس څومره خلک تاسو په امت کې داسې دي چې چا کې د تلوب وي چې خلک اونې سم چې د هلاکت کندې طرف ته د نزي او الله عزادتي چې د سمندرو نه یوځای ساتل دي یو, یو مزیدار او خوږ دي او بل او تریو دي او د دوهونو په منس کې یو پرد لګیدلته یني یو سین کې د ورنګ او به هم په یو ځی کې یو ځای یو ځای سي خو د بل سره مکس کیګنا یو بندي چې دواره د گډوډي دونه منې کړی دي او هغه چا قائم کړی دي هم هغه الله تعالی چا چی دا جوړ کړی دي او هم دغه الله دي چې دویونه یو بشر پیدا کړو به دا غنه د نسب او د څرګنه تو جدا جدا سلسله روانه کړي ساره لوی قدرت ولاده خلق د الله پرېګدي او د هغه عبادت کوي چې ورته نفر رسول شي او نه نقصان او د پسه په لاله ده سيته چې کا د خپل رپو مقابله کوي ده هر باغی مددگار جوړ شوی دی وما ما ارسلناک الا مبشرن و نذیر انبی صلی الله علیه و سلم ته کوم زیر ورکول واله او يرول والا لګلې دي ته وایې چې ځو خصاص نه په دې کار ساجر نه غواړم ځما اجر بس داده چې چا څل غواړي هغه د خپل رب ترته لار ور اونې سي دا لا ترته بلل اجرت سي چې خلک هغه پیغام قبول چې کم هغه ور اغلارار اختیار کی چې کم عرب طرفته دي یعنی ددنین کار کولو والاله د ټولونه ل خوشحالی موقع او د ټولونه بهترین عجرت او سلس ده چې خلک هغه کاوت شروع کی کم چې ورته خیلی کېږي لګیا دی ا تخ دلا ر بهی سبيله چې خلک د خپل ر طرفته روان شي نه د هوی ټوله خوشالی او ټول سړیوالی هم پهدي ک شي چې خلکو ته د خپل ر طرفته د طلولار میلا شوه توکهل حیل ل دي لا ی موتو سب به به هممدي و کف انبي صلی الله علیه سل و سلم په اغاله رسولره چې ژوندیده او هیڅ کله امر کېدواله نه دی دا غو سنا سره دا ته تشبیه د خپل بندگانو د ګناهونو نه بس دا خبر او سیدل کافی دی اغه ذات چې پښبو کو ورزو کې زمکه او اسمانونه او اغه ټول سيزونه جوړ کړل کم چې د اسمان او د زمکه په میانس کې بیا په خپل د کائنات د بچای په تخت کې ناستو رحمان دا غد شان بس د چ په حق یني تاسو ته څه پته ده چې هغه کوم حستید اغه نه تو پوسوکي چې چاته پته وي او پې جنې د خلکو ته چکل او ویل شي چې د رحمان ته او وکي نو رحمان سه سجده اي مونږه به بس هم اسا په خله هر چاته سجده کوو دا داوت د دا غوي په نفرت کې الټه نور زیاته راولی تبارک الذی جاعل فی السما ابروج وجاعل فیها سراجم وقمر منیر ډیر برکت ولاده اغزاد چې په اسمان کې برجونه جوړ کړل او په کې یو دیوا او یو سپوګمه روخان کړل او هغه ځات چې څپو ورزي په یو بلبسي راتلو والا جوړ کړل د هر هغه سړي لپاره چې سبق اوښتل غوړي یا شکر گزار جوړېدل غوړي وايي باد الرحمان د رحمن اصلی بندگان بندیان کو ټولم د الله دي خو باز خلک الله خاص خپل بندګړي هغه څوک دي چې خاص رنگ نسل یاجبه خلک نه الذين يمشون على الارض هونا چې په ځمکه باندې په نرمه سره ګرځي په ادب او په کلاره ګرځي وقار او تواضع سره ګرځي یني چې عجزې پکه ځکه چې چلنه د انسان د شخصیت پته لګي انسان خپل چلنه په جندل شي نو د رحمان بندیان هم د خپل چلنه په جندل شي کم چلدي دا وې د عجزې والا د ادب والا خو د مسکینه والا نه احساس کمتري پکه نوي د ایمان نه برپور تکړه چال. خو عجزې والا نرمي والا وا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او چې جاهلان خلق ورته بديره دی نو په جواب کې ورتوي چې تا ته سلام دی ینې د یا یاد رحمان د بنده صحیح تصویر داده چې هغه په خپل چال کې هم نرم دی او په خبرو کې هم نرم دی بیکاره خبرو کې نه انخلي بلکې هغه نه وهی نه په سره سر نه خوګي بلکې چې څوک نه په ور سره اسې بهس لراشي دوی سلام او کې او لار بدل کي والذین یبیتون لربهم سجده او قیام او چې خپل رب ته شپې په سجده او په قیام کې تیری تا د اجزای یو بل مثال دلته وتا شګوري د رحمان بنديان عبادت او جمع او عبد بنده ته وای نو ده الله په خاص بندګې د بندګې خوې وی هغه سوي دا د بندې سره کې د ټولو نه اول رازي چې ځړ کې راشي نچال کې خکار شي په جواب یعنی د خبرو نه ظاهر شي د معمول او درويو نه پتلږي دین پس اصل او ايش په فضل کارونو او الاولويات او په معاشرت کې نتیږي بلکې سجده او قیام په حالت کې خپل رب ته په عبادت کې نتیږي والذین رب نشرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غرامہ او دواګان غوړي چې ازم د دوزخ د عذاب نه مونږه بچکا د دوزخ عذاب خو هميشه توبیدا هغه خو ډیر خراب ځای دی د قرار او د اسه د یعنی هر سکول او نرستو انتهائي عجزي اختيارو سره د خپل جبې او د مون حفاظت او د خپل شپو د وختونو حفاظت کوي او بیا هم د الله نه يريږي او د جهنم د عذاب نه يريلري ولذین اذا انفقو لم يسرفو او چې خرج کي ننفذو الخرچ کي او نه شمطيا کي او لم او نه کموال کي وکانه بين ذلك قواما بلکه خو غرش د دوانو آخری هدونو په ممسکې په اعتدال باندې قائم وي دا د رحمان د بندیانو صفت دلته ته اسراف او بخلي مخ په مخ بیان کړی دی چې د رحمان بندیان نه بخیل وي او نه اسراف کوي اسلامی نقطه نظر کې اسراف غدري سيزونه نم دي اول نمبر ناجايز کارونو کې دولت خرج کول ک اغه یو هم وي ناجايز پروہیبیت سیزونو کې مثلا جواری شراب نوشي او میله ود کې په او ریاکارې د خپل حیثیت نه زیات شان خيلو د پاره دویم دا چې بېجایسه کارونو کې هم د حد نه نوځي یعنی اسراف څه یعنی جائس کارونو کې هم د حد نه اوتل یعنی چې څومره ضرورت دی د أغېنه زیات خرج کول ولې چې کله زیات خرج کیږي نو بیا څه ضایع شي مثلا خوراک کول یو ضرورت دی خو کته سو د ضرورت نه زیات پوخکی او کېګ دی نو نتیجه به هیڅ وي چې خړې به نشي چې خړلې کیږي نه د ګن ټوکري ته بځي وېشکیږي بځای کېږي تاسو په خپله سوچ وکړئ چې ونه وړه چې تاسو خړې تاسو سوچ کړئ دی چې دا غوی راستو سمره مهنت کیږي مثلا د روټه یا د ډبل روټه یوه وړه د غنمونه جوړيږي غنم کرلونکي سمره مشکته د غنم کرلولو لپاره یو خاص موسم انتظار کول وی بیا ته خمچول شي بیا یو خاص وخت پوري رسی او پوښي بیا چې د کټکول موسم وی ډیر سخت ګرمه کې تک سور نور کې خلک کټای کی د هر دانی نه پسته کې جدا کوي بیا په مارکیټ بیا نوې پروسس کیږي بیا په ماشینوونو کې وړي کیږي بیا ته بوره جدا او ميده جدا بیایوګی هغه کې هم څومره مهنت لګی او بیا بیکای پک کيه چې تاسو لا ضروري سي او تاسو څه کوي کيو پکاروي دغه باسي ګرم کيسه اوخري س اوغورځوي او روان شي نو علاوه ته پوسن کوي چې د دې شاته د دومره خلکو محنت تاسو څنګه جټ سره बर्बाद کړو ام غورزولو د ګند ټوکرا ته بیا ګوري دا خو اوسه پوری د زمیدار د محنت یعنی د انسان خبر او شو چرم سوچ کړئ دې چې هر بوټی لا او که کباران اونشی اوبه وا د چرته نه هم نه ملاویږي زکه چې کومه اوب چزمه کوي دا هیڅ ته هم لاندشي کپاس نه باران اونشی که د ولی راضی زکه چې باران نه باران د پاره تاسو ته پته ده چې سوک سوک کار کوي نور کار کوي سمندر کار کوي او هواګان هم کار کوي بیا پمنونو ټنو نو درنې وریا ژوندۍ چتۍ حتا اذا اقلت صحابن ثقالن اغه درنې وریا زي هوا چلی بوزي نوبیا چرته باران کیږي او بیا هغه به چرته جمع کیږي او زمکه ته رسولي کیږي مونږ د یوې نوډه په ځای کولو د سسيز په ځای کول باندې د اسمان او د زمکه د ډیرو سيزونونو نا کتري کو او دا هی حق وو او دا ټول وسیلې ځای کو که د هر ورځ ځای کې دوه ولا خوراک پیسې جمع کول شروع کو نو د سمره د لوګي ډک کورونو راشن وب پکېروزي الله خورزک ټول انسانانو لړاله غل دي اخر دا څول دي چې دي او سوق رزق ځای کوي زکه چې الله چاله پر کړا او یې او چانه باغشتو ازمایش کوي چا مال کې دا غوې سيخه ده وفي اموالهم حق للسائل والمحروم د محروم هم حق او د سوال هم حق که سوالي سوغوري کله و ته غوسو کړو کله س او محروم هغه خموغه ته یاد هم نه دي چې غا چر توسيګ او سوک ده دغه خوم چریړو خبر نه دی غشته د غوي مون سره حق لري خموغه هغه خزله کې اوغرزولو او سم اخوا د ښایې دغه شان د کپړو جامو مملکه انور وسایل تر دې چې او چې کومه مونږ به ته شاه ځای چې څو شوم دي چې دا سومره مرحله پس مونته رسیدلې دي یو فروټ چمږه خرونه غرزوې زایقې وي چې رم سوچ کړي دي چاغه چرته چرته نه او د سومره مرحلو مشککتونونه تیرې دونه پس راځي دا خو مختصره تاسو ته ویل شو پته نشته سومره لاسونه تیرې غنو مونږ ترارسي زمګه کارکې اسمان کارکې نور کارکې سومره قوتونه په کارکې چاغه تیارې دونه پس مونږ تراکې او مونږه څنګه بهقدرې کو چپا کارم نوی هغه ماخلې کنه خره مرا زکه چې د اسراف خو به هرحال تپوشيږي زکه چې د رحمان بندا د الله بندا صرف چال کې عجزي کافي نه ده یا په خبرو کې نرمي کافي نه ده د مال ماممله صحیح منیجمنت ډیر ضروری ده زکه چې کم تاسو زای کوي هغه بچګه هغه تاسو صدقه کولی شي په جنت کې پېکور ځان لا غشتې شي څومره چې تاسو هر ورځه زای کوي دا یون ون وړه چې د الله لپاره کې خرج کوي چې کم تاسو د غند ټوکرا کې غورځوي دا د الله لپاره خرج کوي نو هغه با د قیامت پر د غرمري شي په خپل نالایکی او کوټی په او بیا دې نه پس اسراف کیو بل دې چې نه قاعده پر خرج خو نمائش او یا د لپاره دخول دا هم اسراف دي او بخلس دي اول نمبر چې انسان دې پخپل ځان او پخپل بچو د خپل حیثیت مطابق خرج نکوي یعنی چې مال ورسره یې خو په سخت ای ور کوي نه تعلیم ور کوي نه پورې د ضرورت سامان ور کوي جامه هم سمن ور او چې کله هم اوی ته نسغوړی نو پریشانی ور پیدا کوي دا بخله دویم دا چې نېکې لا او خیر خېګړې لخوا سنور کوي او د دې برکس شرل خډیره پیسوي یعنی اشو اشرت له هر څور کولو ته تیار وي او کله خیر خبر وي د دین د تعلیم کار وي الته د جیب نو ویسه نروزي چې څنګه مونږه جهید هم به جهادن کبیره د جهادن کبیره ابرکول چې مثلا اړو د تعلیم دنیا کول دي نوید لپاره تاسو سره قران ضروری ده کنا دغه ته تعلیم لپاره استاد ضروری ده کنا استاد تیارولو لپاره سزای سمقام پکار ده قبل چې به کې ترجمه کول وی چې اوسه پوره ترجمه هغه چې به نویشوي نو هغه خپل خوبونه شي خو هغه خلق شي عربی باندې پویږي او بل چې هم ورزي او هغه به په دې مهنت کوي لولي بای داس خلق به تیاری شوک دغه خلق ولخو به باقاعده پلانینګ کول وړي چې کما چې به ترجمه شته او پکه مکه نشته او اوسه پوره ولنه ده شوی څوسکول شو چې دوی ته لیکل او لستل اخی چې زې کی چې دوی نور جبکه منتقل کی بیا دا چې کتاب خو چاپ شي خصوصي وای نه تاسو کې بسمره خلک دا سی وي چې کورونو کې ترجمه پرتي دي خدلته کې د شپونبني زلوري ولی چې کتاب سره الله تعالی لا استاد را لګل دي نو کتابونه له استادان تیارول ندی کار له ظاهر د مونږ ټول له په شریک کوشش کول پکار دي او کومږ خپل مال ضایع کوو اسراف کوو بیکاره غرزو نو د کار او د دین خدمت له خوبه اړو پیسې نه پاتې کیږي کی بیا خو مونږ هم دا وایو چې مونږ سره څه نشته زه مونږه خو خپل خرچينې پوره کیږینو دا الله لار کې د کمې اولګو نو مونږ چې د اسراف نه نه منې نو دا الله لار لا سبد شي د یو لور وا د کول نو هر څه په زو خو که یو طالب علم تا سبق یا دینی کتاب چاپ کول ولا پیسې پکار وی نو هغه مونږ سره نه وی داومته مسلمانه کې چې دا شی راغلي دي دا په دې وجې دي چې قرآن خوړو لولینه چې الله خپل بند چاته مونږ نه چې دا الله بنديان شو رحمان مونږ سره مينو او که دا غوړو نو دا ټول صفاتونو بیان کې پیدا کول وی اول نه اخره پوره بیا فرمای ولذین لا یذون ما الله الہ آخر. او چې دا الله نه بغیر بل ما بوته आवाज نه کوي او کم نفس چې الله حرام کړی وی هغه په ناڅاګنه وجني او نه جنا کوي اویل خو بیا نه یعنی صفاتونو بیان کړ بیا فرمای دا کارونه نه دی کول ولی زه کچه انسان نیکیانی کوي او حرام هم ور سره کوي نو ټول نیکی به बर्बाद شي دا نه چې د شپې توجود کوي چې ګالف فرند یعنی غلطه مرګر سره اوسي او غلط کورونه کوي او ځړ کې وای چې زه ډیر نیک يم ولې چې ما تاجت دي خو نه کده نیکه کار کوي نوبل خو شرک او زنا او قتل او دا هر سبب لري و مې يفعل ذلك كيل قاسم او چې د الله نه بغیر بل ما بوته आवाज نه کوي او کم نفس چې الله حرام کړی وي هغه په ناحقه او وجني او نه زنا کوي دا کار چې سو کوي هغه په خپل ګناه بدله مومي د قیامت په ورځ هغه با لپاره بار بار عذاب ورکړی کی کیږي او په ری کې به هميشه خور او ذليله پروت وي یعنی شیر کوزنه او قتل دا سه جرمونه دي چې د دې بدلو ضروري ملاويږي او الا من تابا بغیر د اغه چانه چې هغه د دې ګناهونو نه رستو توبه وباسي تاب وسه ته وي واپس کې دوتا چې د واپسلار اختیار کړه بس هر سيپري خوده و امنه او ایمان رودي د ريشه زړه نه د الله خبره منل شروع کړه و عمل عملن صالحه اونیک عمل شروع کی فاولای ک یبدل الله سیئاتهم حسنات نو دغاسو خلکو بدیانه بالا پنيکو سره بدل کي دا درحمان دا رحم کولو والا چې د تیر جوند بدی په خوالي کې بدل کي څنګه چې کاني نه لري جوړ شي ګناب وين پنيکه کې بدل شي کاوی اینده هم خطیر کي وکان الله غفور الرحیمه هغه ډیر بخلو والا مہربان ده ومن تاب عوامله صالحن سوچي توبه وباسي او نیک عمل شروع کي فانه يتوب الى الله متابا و هغه ولله طرف ته واپس راځي لکه څنګه چې د واپس راتلو حق ده یعنی واپس کې دل څخه توي توبه او توبه سوی یاني واپسی سره عمل صالحن خکارونو طرف ته شي او چې سو پور انسان خکارونو طرف ته نشي د بدینه بچ کې دلم ګران وی ولی چې کو بند سره هیڅ کار نه نو نفس مای لازمن خرابي طرف ته هم ام اغه لا رته بوځي یاني دوپاره وینخلي والذین لا یشهدون الزور او د رحمان بندگان اغه دي چې د دروغ غواهان نه جوړيږي او چه په فزول سیس باندې تیریږي نو د شریفانو پشان شان تیریږي خبرو خبر سره هیڅ دلچسپي نوي ځکه چې د اوی جند کې یو مقصد دی اوی ته خپل دا, دا جند هم کم خکاری وخت ورته کم خکاری چې کار ډیر دی او وخت کم دی اوی خدای ډو برداشت کول نشي چې په بیکاره بې فایده کارونو کې وځای کی اوی ته چې خپل رب د آیتونو په ذریعہ نصيحت وکړي شي نو په اډاند کڼه نه پاتې کیږي یعنی اوی پويږي خپل غړیدل عمل شروع کوي په دانه چ په پټو سترګو کېني او دوغا نه وړي ولذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما چه از منګره مونږ ته د خپل خو او د خپل اولاد تر افنه د سترګو يخواله راکا او مونږ د پرهیزګاران خلکو امامان جوړکا دني خلکو امامان هم جوړکا دا هوی رهنمون جوړکا یعنی هم اووی دراسه روي دلته تاسو ګوري چې د خاندانی ژوند د اسلا اسلام سمره اهمیت دی اسلام باکی ټول کرونه ام هغه وختخه کې دی شي چې د کور ما حالم که کور کې امن او سکون نوي س خوشالي نوي کور کې تاسو سوق مدد کولواله مرګرتیا کولواله نوي نو تاسو څنګه شپه په قیام او سجده کې ته ورول شي دین په لار کې په مال کې خرچ کولیشې یعنی کورواله خلک خزي بچی نور څخه تکازې کوي دا هوی دلچسپي نور څخه ده نو بیا تاسو هم د دین لار باندې عمل کول احساسان ددید پارا او هی دعا کوي چې الله منګل د کور سکون هم راکا خزي وبچيم د سترګو رڑاکا چې موږستا اته پنور خطرې کوکړې شو زکه چې کم کستا په کور کې بے سکونۍ او پریشانی او بے چاینوي نوغه د پارا بهر دنیا کې هم کارکول کول ګران شي او د الله عبادت کول ورته هم ګران شي ددید پارا دا دعا خپلو خاص دوه غانو کې شامله کوي تاسو ګوري چې حضرت موسی علی السلام څه دعا غوښته من اهلي هارون اخي اي الله زماده کور خلکو کې هارون زمو ولادتګار کا هغه निजामه کور والاونا مددګار زمارور ولشي عموما کور کې خلک یوبل سره نسديوي یوبل سره مشوره کول شي هر څ کار زر فیصله کول شي زیات په خپله طریق کار کول شي څنګه چې وی کین سبح حق کثیره یعنی چې یوزای به یو نوسانیا سره بوستا تذویقو ډیر وستا ذکر کو او کې دیشي زکایدا دعا کوله چې باقي قوم کې ورته سودا څخه کارید چې مدد یو کې چې بنی خو د فیرون غلامان پاتشوی و. او خپل دین مان هیر کړي وو فرمای دا د یا خلق چې د خپل صبر بدله به د دنګ لوړ مکان په شکل کې بیا می یعنی لوړ دنګ محلونو بوي او ویله لوړ دنګ مقامونه بوي د قیامت پر یعنی دا صفټونه هغه صفټونه دي چې رسته بیان کړی شوی چې جنت د بوتلو والا والاده خدا چا د پاره ممکنه ده چې ځان کې د پیدا کولی شي بماس صبرو دا صفټونه او که ځان کې پیدا کولی شي چې کم بندګې د صبر ماده جنت د صبر کی مته او جهنم د هغه چا د چې څوک دنیا کې د مطلوب صبر قیمت ورکولو ته تیار نوی. جنۃ پارا په پا نیک ځان ډنګول او د بډیان ځان بچکول او په نیک کار استقامت به حد ضروری ده او اگر جنت څنګه دی ویلقون فیها تحیتا وسلامه په دوا او په سلام سره به دوی استقبال کیږي هر طرف نو ورته سلام او دعاګان ملاويږي خلودین فیها او ویب التا همیشوسی حسنت مستقر و سمر خدې اغه ځای دقرار او د اوسه دود دو پارا سمر خشته زیده ما يأبو بكم ربي لولا دعاوكم فقد قذبتم فسوف يكونوا لزاما اي نبي صلى الله عليه وسلم خلقه تا اوايا چه زماد رب تاسو تا اصحا جدده كتاسو اغا تا اواز او نكي اس چه تاسو دروغ گرنل ده نو دير ذربا اغا سزا بيامو مي چه زانبته انشه اخلاسوله يعني كتاسو الله تا رجوع نكوي نو دا اغا تاسو تا حجد نشتا او كتاسو رجوع نكوي نو داس سزا بدرت ملاوي گي بد خلاصول سوق بده